Amet ez zau zen eta sustraiko lina Urruñarra babestera barakaldora joandakoak anitz izan arren, txarteli gabe geratu ziren ainbatek egun ederra iragantzten berdin, Bernat etxepare Liizeoko langile eta ikaslek bertsoli elkartean antolabutako bekxolin. Bazkit arteko bertsolarien merituen eta zalhen gustokoen araberako eztabaidan eta gosatzen iragantzten eguna urruñan, goizekoa ha amaiketa ikasi eta mailen lujan biok txapela jantzi arte. Denek nahiago zuten, sustraiko lina, ebota ametxar zaiuz, eta beraz, emandako emaitzekina adostasun maila gutxi. Zuten Bertsoli elkartean bildutakoek finalaren emaitzak argitzen zigoazten enean. Nola ikusten ari zena fiskat finala edo? Bai, ba, gustoa, gustoa etorri izetik eta bueno, hemen bildu gera jende fiskat eta hola, taloa jaten, bertsuak entzuten eta gustora. Bai. Egia esan, oso gustora bai. Egitzen duten, izan aukerarik bekera <laughs> joateko txartelak eskuratu. Ez aurten duela 4 urte eta 8 urte egona nintzen eta bueno, egia esan nahiko luzea egiten zait beken egoteko. Eta bueno, ba, nekien urte egin zela bertso ere Olako jai alditxiki bat, eta goga nuen, hau probatzeko, eta oh, hola esan. eta familian pasatzeko be, hola? O, hori da, hola pixagiter ere nahi duguna daltxagaitezke. <risa> Bukatzeko, maiaen Lujan bio, aitormen diluze, ez duztekoa hartu zuen? Ba egiasan, aitormen diluzterekin pixkat bai, baina bueno, fin ibilidar ere, ordun duen, ba. edo zer hau zagertatu egia esan, etxapelketa eh? honetan. Oh, gaur hemen urruñan, behar, behar da, sustraiko lina eta ametsa aioz. Zituzten, zenituzten begiz jota gehiago, ikusi, bai, pf, ez dakin nola ikusi dituzuen? Bai, ez da ba. Egi esan, bueno, Geroia egia txaleko saioari ez dela. Kaso askurik egin, ola talba jaten tebiga, baina, baina, bai, bain, sorpresa, baina, bueno, pozik ere, eh, biak erritzen dira elkarrekin eta bila, pentsatzen bereintzako berezia izango dela, ere, momentu hau, eta pozik. Ja, a mi eskarekozatu. Bai, eskareka asko. Baina, ez dira, baina, baina, Ba ona emaitza, ba emaitza ona, lujanbio oso ondo aritu da eta ondo Bueno. Eh, unos ha hemen, uso de men o Es atxaldean etorrenaz. Eta giroa zer oso, oso giro polita. Ne mena ole nengo aldia da eta oso gustura ibilenaz. Engida. Mira, millesekun gazea. Bizkaitarra. Bizkaitarra. Plentsikoa. Eta no, nola bertsolin. Hona etorrinaz bizitzera ialbentu batzuk eta mena lagunakaz. Engida, la miske. Seure. Opa. Zu, balorazio bat, ez daki goizetik zaudeben? E, za bai, hemen nago goizetik yeah. eta nire balorazioa egiezan ez nuen espero buruz burukora biogek iriztea mm. es, espero nitu nahi ametsi mm. eta susterrai eta E, Buruz Prokurra iritsi diren nirena artean bat aukeratuko ano mendiluzet. Oida. Ongida. Ja, aukiran jarri mendiluzet, ba. mendiluzet, eta mendiluzetan alde bat. Mendiluzetan, oida. Zustraieta ametsa dute, baina ez dute behar eman edo ez dute ong, ez dituzte ongi balonatu, nola ikustatzen dut? Nire ustez ez dituzte ongi balonatu. Oida. Gainerakoan e, egun oso hemen eman da, giroa, nola guaitzen da? Ba, nahiko interesgarria, eh? nahiko interesgarria. Haritu gera hemen gure arte nola... Irri batzuk botatzen eta ongeungo Eta ongeun. biskate kinielak egiten eta Ba, gure hartan, aber hori balorazia, berre zin iritsuko da, buruz da eta ezagiz eta hola Zuen arte arteko ekin dituzue? Ba, gutxi bora bera gutxi bora bera batzukatea dira Bai, maialen Zergatik? Nen ustez hori puntuatzen dute gehien eta bai nik ustez berakera manko dula Bai, goizeko batik, kartzelan da, bai oro eh, Oroar, or justo ikustu duzu gaurko buruz burukoa, edo, ez dakit, ba, sustraia eta amertxetaz gehiago espero zen? Hombre, urru nian gaude, sustraia, sustraia hor espero genuen, baina, bueno, ez dakit, ez esa, esa... ditut asko lertzen puntuazioak, orduan, hmm. maite ditut bertsoak, ez da, sustraia oh, bueno, tan... ondo ebile da, <tira> ondo ebile da, baina, ya baloratzen ondo. Zustrai kolinaren irugarren postoarekin gozatu zuten urruñarrek, baina oro har finalen mailarekin kritikoak ere ez ziren falta izan. Ba, ez, ni ez nago baloratzeko gai, baina finala oso oso oso oso, oso tristia irutu zaiak oso bai, gailan aldetik, bai nola kantatu jen da dana. Ta, gero, etzai, agian degnik Zustrai esperonian da. Bort hmm. pixkatzea, ta, zei, mali zirik etzekatek eta askotan irutu zeiak itzaiteela ez dakiten gauzetaz Hiru da, bertzo entzun dizia eta iruretan gelitu naho garrituta gauza ximpliak ez jakitea Eroi nahi hori eta dintzia, ximplienak ere ez ba. deitzia, beste, zei, gausa, jakitea, pixkat egin irutu zeiak for, Formetan ziurazki oso hondo ingozien, eh? hortaz etzekiat, eh? baino. Lurreko gausetaz iruziak batzutan erakuste dela gutxi dagiela. Maialen Lujanbiok jantzitzen atzo txapela, baina Urruñan sustraikolina ez ezik, Bertxolin bildutako Bernat etxe pare lizieoko ikasleak ere atera ziren irabazle. Ba gaurko egunaren eh, antolatzaitalako batzuekin gaude, eh, lizieoko ikasleak Aimar bai eta Jon. Jon ongi da, no? nola pasada eguna pizkat eh, bilaiteki bat. Ba, ongi pasada, jendea, etoji da, bat zen jendea bai, eta salduitugu taloak, ta pintxoak, ta ongi pasada bai. Bai, gehien batu joan jakoena bestu bat eta etoji dira, ere? Ongi beraz, sustraiko linaren emaitzarekin potzik? <izan> bai, biziki. Ay. Ongida, ezagite valorazio aldetik ere bueno, ba, e, Egun luzeago, izarratxalde Berba, jende gehiago azken Azken momentuan baina... Ba, jende gehiago hurbildu da azken momentuan Ba, ohiko den bezala azken Aulakoetan ez, gehiago Amu handiago egiten du Azken, azken orduek egiten dute Bino, bai, valorazio hona Eguna, ba, luze joan da normal den bezala Baina, ongi-ongi valorazio hona Gironan nagusitu da da Alde hortatik helburua betea Ongida, e, duraz laburte ere, men bertu ekintza, bat ekintza zenu e, zela medio oraingoetan lizioko ikasleak antolatu buzue. ba goberatuko dugu pizkat zen zen helburua bai lizioko ikasle eta langilek hartu dugu artengoan bertsolin proiektzio hau antolatzearen antolatzearen ardura martxoan seguran egiten den iparra egoa jaialdira urbiltzeko ba, pixkat laguntza ekonomikoarekin hasteko, hori e, urbilduko gara lizeotik urbildu nahi dugu urrengo martxoan seguran egiten den iparra egoa jaialdi horretara, pixkat erakusteko, ba. bernat etxepare Lizioan ere euskal kultura bizirik dugula eta eta hori egoalderun zera mateko eta festival hori momentu ezin da horretarako. Gita beraz, kanpaina hor gaindi ez da aski, zueken zu ez duen e, aldetik, e, beste lagu ekin menak antolatzeko, egin darra da duzuela, Bai, hori bai, ere erakuste azken finean, eta hemen ikusi dugu, Iparra Euskal Herrian iru egon dira aurtengo txapelketa honetan, irunen ere egon egontzen beste finalerriko bat, eta pixkat ba, egondira hori parte hartzaileak bai sustrai eta bai ametxe esku eta orduan duan, ba, pixkat, finala ere onaekarri nahi izan dugu, eta hemen bere txokoa egin finalari, eta horretan ere bere presentziokatea. Ongi da, azken galderan, balorazioa emaitza diburuz? elu kambion berriz ere. Bai, ongi ongi Merezia. Nik pertsonalki bertze batzuk nahiago konituen baina bueno, aski utopikoa zen Merezia, Merezia ta hemendik ere hori honak mailenik.